Продавчині з цікавістю задивилася на них. «Гурти довго не живуть. Ми були як метеорний дощ, не встигли початись, як вигоріли. Але ж, блін, красиві вони, метеорні дощі!» «Та ну! А ти досі з Елою, так?» А міг би бути з Елою в успішному гурті при грошах. «У нас був шанс. От прямо тут!» Він показав у свою жменю. Наші пісні були вогонь. Ненавидячи себе за це, Нора подумки виправила. Мої пісні. По-моєму, твоя проблема не в тому, що ти боїшся сцени чи весілля. Я думаю, ти боїшся життя. Чути таке було боляче, аж подих перехопило. А я вважаю, що твоя проблема, відказала вона тремтячим голосом, тому, що ти у своєму хріновому житті винуватиш інших. Він кивнув, наче йому дали ляпаса. Поклав журнал на місце. До зустрічі, Норо. Переказу вітання, Джо, сказала вона, коли він вийшов з крамнички під дощ. Будь ласка. Їй впала в око обкладинка журналу «Ваш кіт» із рутим смугастиком. Думки стали гучними, як симфонія, наче в голові оселився дух німецького композитора, який закрутив навколо себе хаос і напругу. Продавчиня щось сказала, та Нора не почула. «Перепрошую, Нора сіт?» Жінка, білява стрижка, боб, штучна засмага, мала вигляд щасливий і невимушений. Нора вже давно забула, як можна бути такою. Продавчиня перехилилася через прилавок, спершись на нього ліфтями Наче Нора – лемур у зоопарку угу. А я Керрі Н, Зі школи тебе пам'ятаю Плавчиня Супермозок Цей, як його, містер Блентфорд. Він же колись на твою шесть загальні збори скликав Казав, що ти на Олімпійські ігри потрапиш Нора кивнула і ти потрапила? Я кинула плавання. зайнялася музикою тоді. Ну, а потім пішло життя. І що ти робиш зараз? Ну, між одним і іншим. Я в тебе хтось, чоловік, діти. Нора похитала головою, бажаючи, щоб вона взагалі відвалилася. Її голова на підлогу щоб ніколи більше у світі не вести розмов з незнайомцями. «Ну, ти ж не барися, годинничок цокає». «Мені тридцять п'ять. От коли б Ізі була поряд?» «Ізі ніколи не мирилася з такою фігнею, подумала Нора. «Та я й не певно, що хочу», – додала вона. «Ми з Джейком старалися, як кролики, і все-таки вдалося. Два малі бешкетники». Але воно того варте, знаєш? Тепер відчуваю, що життя стало повним. Можу фотки показати. У мене від телефонів голова болить. Дин хотів дітей. Нора не знала, чи хоче. Материнство її жахало до заціпиніння. Страх більшої депресії. Вона себе доглянути не може. Куди там когось іще? То ти досі у Бетфорді? Угу. А я думала, ти перша звідси поїдеш. І я повернулась, у мене мама захворіла. Ой, шкода, а зараз, сподіваюся, вже одужала. Краще я піду. Так там ще досі дощ. Тікаючи з крамниці, Нора відчула. Краще, якби попереду були тільки двері і двері. І вона могла б проходити в них по черзі. Залишаючи все позаду Нора почувалась у вільному падінні І не мала з ким поговорити Останньою надією була її колишня подруга Ізі Яка перебувала за понад 10 тисяч миль від неї В Австралії І між ними теж усе охололо Нора дістала телефон і написала повідомлення Ізі Привіт, Ізі Давно не розмовляли Скучила за тобою, подруга. Було б чудово перетнутися. Додала ще. І відправила. За хвилину Ізі побачила повідомлення. Нора марно чекала, щоб з'явилися три крапочки. Вона пройшла повз кінотеатр, де ввечері показували новий фільм з Райаном Бейлі. Придрукувати романтична комедія під назвою «Салон. Останній шанс». У Райана Бейтлі таке обличчя, наче він завжди знає якісь глибокі і значущі речі. Нора його любила, відколи побачила в ролі задумливого Платона в Афінянах по телевізору і дізналася з інтерв'ю, що він вивчав філософію. Вона уявляла глибокодумні розмови з ним про Генрі Девіда Торо крізь запону пари в гарячій ванні десь у Західному Голлівуді. Упевнено й в напрямку своїх мрій. Сказав колись Торо, живи тим життям, яке тобі уявлялося. Вивчати Торо для неї було чистим задоволенням. Але хто всерйоз може йти в напрямку своїх мрій? Ну, крім самого Торо. Він пішов жити в ліс без жодного контакту з зовнішнім світом. Просто сидів там, писав, рубав дрова і рибалив. Але, мабуть, життя було простішим 200 років тому в Конкорді, що в американському штаті Масачусетс, аніж зараз у Бетфорді, що в британському Бетфордширі. Чи ні? Може, вона просто ніхріна не вміє, не вміє жити. Минали цілі години. Нора хотіла знайти собі мету, щось таке, що надало б сенсу її існуванню, Але в неї нічого не було. Навіть найменшого приводу, типу забрати ліки для містера Бандержі, як вона робила два дні тому. Вона хотіла подати жебракові милостиню, але зрозуміла, що в самої грошей немає. «Не вішай носа, Люба, цього може ніколи й не статися»,